Firenze, Olaszország A sokak által egyszerűen csak új pártnak minősített olasz nacionalista, szélső jobboldali új erő, vagyis a Forcenuova, közép-itáliai regionális vezetője, Roberto Marcello épp belépett kedvenc kávézója, a Firenze főterén álló Rivoire ajtaján. Pontosabban épp be szeretett volna lépni, mint ahogy ezt régi szokása szerint ebéd után minden nap megtette. A palazzó vekcióra néző kávézó hosszú, szürkés-fehér márvány pultjához viszont ezúttal már nem jutott el, és soha többé nem is fog. A gambiai Gereh-Omar három hete minden napját a rivói ajtajában töltötte. A pincérek már megszokták a kéregető afrikai koldust, hiszen volt hozzá hasonló bőven a városban. A firenzei konvivenza vagyis a békés egymás mellett élés jegyében a vendégek is eltűrték, hogy Omár az ajtóban nap mint nap feléjük toljon egy koszos poharat. A másfél eurós capuccinó kifizetése után kezükben maradó apró pénzt a turisták sosem dobták a pohárba, az olaszok közül viszont elég sokan. Gerek Omar, amikor meglátta a kávézó felé közeledő Roberto Morcellót, ezúttal nem a poharat nyújtotta felé, hanem felállt. A hosszú vászoninge alatt rejtegetett 30 centis gambiai mandika kést, mely kétélű, dupla hegyű, rövid dárdában végződött. Olyan erővel döfte az idegen gyűlölő parlamenti képviselő hasába egészen tövig, hogy végül csak a kiszélesedő nyél állította meg a szúrást. Omar az olasz politikus hasában hagyta a pengét, és nyugodt léptekkel elsétált a Palazzo Vecchio irányába. Mire a migráns ellenes szónoklatairól és kirohanásairól ismert Roberto Marcello a zöld márványpadló nyögdécselve a hátára tudott fordulni, és így a döbbent vendégek felfedezték, hogy nem is megbotlott, hanem hasba döfték, Gerech Omar már rég elvegyült a Medici palota melletti uffici képtárnál kavargó hatalmas turista áradatban.